Чому ж вона знає тебе? Славко, чого ж ти мовчиш? ніжно засміялася незнайомка. Лін розгублено поглядала то на Славка, то на дівчинку. Розігруйте мене, обманюєте? Еге ж? Ну, гаразд. Славко нагнувся над бортом, виловлюючи з води весло, яке впустив прі. підлоба глянув на незнайомку. Звідки ти знаєш, як мене звати? Хіба ми зустрічалися?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 «Що це з нею?» – здивувалася незнайомка. «Не знаю», – знизав плечемо Славко. «То сідай, чи що? Як тебе звуть? А хіба не одмінно треба звати?» – запитала дівчинка, легко ступаючи у човен. «Можна і без імені. А коли охота, то клич Катею». «Дивна ти», – мов Славко, – Не «Несправжня?» не справжня – дівчинка замислилась. Лілей на її голівці тремтіли. Тривожне слово. А яка справжня? Така, як твоя подруга, еге? Ага. Тобі так і подобається? Ти не так мене зрозуміла, знійковів Славко, соваючись на кормі. А як же? Невже я тобі не подобаюсь? <смір> Закашлявся хлопець, не знаючи, куди подіти очі від її погляду. Ти чудне кажеш.